Тому Ран змушений був зарізати на вівтарі дикого цапка, якого упіймали хлопці ще взимку і утримували до часу вкупі з волами і кіньми. Коли жертовна кров стекла у вогонь і нею ж щедро було оббризкано одного є, почалася святкова трапеза. Ран дивився на довгий глиняний стіл, застелений очеретом, і мало не плакав. Навіть тоді, живучи сам один біля річки в землянці, він не почував себе таким бідним, безпорадним і нещасним. Бо на столі його громада мала лише печене м'ясо жартовної кози, кілька зайців, чисту воду і по пшеничному коржику з останнього зерна, по одному на душу, включаючи рабів. Ні тобі пива, ні жінок, ні музики. А отже, ні танців, ні сміху, ні веселощів. Сумне свято. Щоправда, Рана трохи втішило те, що троє рабів виявили бажання прийняти віру в одного є і принесли присягу на вірність йому особисто. За що він пообіцяв їм, якщо будуть чемними, за рік звільнити з рабства і прийняти в громаду повноправними чоловіками. Він дивився на своїх підлеглих, які сумно догризали кістки збирали крихти від коржиків, і подумки дав сам собі слово, що коли через рік за цим столом не буде вдосталь хліба, м'яса, риби, сиру, а також багато пива, коли не буде жінок, не буде музики з сопілками і бубном, тобто не буде справжнього свята все одного є і воскреслого сонця, він ран складе із себе вождівство, розпустить хлопців і рабів по своїх домівках, а сам піде світ за очі. Наступного дня Ран звелів усім іти в поле, сіяти пшеницю і ячмінь. Сам він теж став до роботи. Хлопці, побачивши це, працювали швидко, старанно, серйозно. Коли все було засіяно, Ран оголосив, що завтра вранці вони на конях вирушають у похід. Раби залишаються на господарстві – а Луд із двома бійцями наглядати за рабами. Куди йти, він не знав, але твердо був переконаний, що мусить кудись йти, бо інакше все, що він робив дотепер, втратить будь-який сенс. Дороги було дві – вгору за течією або вниз. Яку з них вибрати, Ран не знав. Він почав прислухатися до того, хто у найнесподіваніший момент трендить у ньому. Але той мовчав. За тим ран довго придивлявся до одного є, що подав якийсь знак, але Бог, упившись щедрою жертовною кров'ю, стояв непорушно, як просте поліно. Тоді ран зняв із шиї свій чоловічий оберіг і високо підкинув його догори. Коли він упав у пісок сердоліком донизу, ран вирішив йти за течією вниз. За зиму ран і всі його бійці навчилися їздити на конях, тож тепер дружина була як справжня степова орда. Так, ця зима для ранового війська не минуло марно. Раби навчили їх воювати у кінному строю, битися мідними кливцями, виготовляти бойові щити, для чого злози плели круги і обтягували їх сирими вовчими шкурами. А позаяк вовків у степу вони набили багацько, то ще й змастрували собі із шкур панцири прикривати груди і ребра. Ран їхав попереду свого війська і раз по раз оглядаючись мусив визнати, що наїжачені списами у вовчих шкурах вовною назовні зі щитами і сокирами на конях вони мають досить грізний і войовничий вигляд. Тепер залишається одне. Знайти, на кого напасти. Минув день походу але напасти вони могли хіба на степову звірину. Якщо ми ще протягом кількох днів не натрапимо на людське поселення, мої справи стануть геть кепськими. Адже військо вважає, що я знаю, куди веду. Але ж це може бути велике, укріплене городище з військом у кілька десятків або й сотень бійців, а їх усього семеро хоча й на конях. А навіть якщо так, треба діяти хитро. У відкритий бій не вступати, свої сили не показувати, скрадатися вночі, завдавати удару й відступати. Словом, треба думати, як воювати. Ось Раан і думав, Водночас не забуваючи просити всіх відомих йому богів, включно з великою матір'ю, великим батьком і, звичайно, великим сином, одним, що є, та духів ріки, степу, вітру, дощу, каміння і решти, аби зробили так, щоб йому, степовому полководцю, ранові великому, а він буде великим або мертвим, це він уже остаточно для себе вирішив. Пощастило і цього разу. Село вони побачили аж через п'ять днів. На шостий, коли військо вже було близьке до зневіри, а ран степовий – довідчаю. Це було невелике хліборобське і, очевидно, мирне поселення. Першим рановим бажанням було з розгону ввірватися в це село, побити всіх, хто чинитиме опір, забрати в полон чоловіків для рабства і молодих жінок та дівчат для одруження, пограбувати все добро, а найперше – зерно. Хати, мабуть, спалити на славу богів і духів, що не відвернулися від нього у скрутний час, і затим повернутися додому. Таран уже був досвідчений воїном, тому не дав волі своїм хлопчачим пристрастям, а звелів війську спішитись і сховатися разом з кіньми у байраку. А він із одним бійцем пішов на розвідку. Вони підкралися очеретом ближче до села і побачили рибалку.